Na šest dana prije paske dođe Isus u Vitamiju gdje bješe Lazar koji umrije, koga on podiže iz mrtvih. Ondje mu pak večerom i Marta služaše, a Lazar bješe jedan od onih. Што связях хоть с ним за торпезом а магио он завершил и тру правого нардован с купоцерного мирисан помазал ноги исусова и обрился своим косоном ноги не a kuća se napuni mirisa od mira, onda reče jedan od učenika njegovih juda, Simonov iskariotski, koji ga namjeravaše izdati. Zašto se ovo miro ne prodade za trista dinara i ne dade siromasima, A ovo ne reče što mu bio šestogudo silomaka nego što bio u kop i vaše kesu i uzimaše što se metaše u njum a Isus reče ostavij ono je to sačuvao za dan mogog pogreba Jer silomah je svakda imate sa sobom, a mene nemate svakdan. Doznade pak nogi narod iz ljudeje, da je on gdje i dođoše ne samo radi Isusa, nego i da vide lazara koga on podiže iz mrtvih. А првозврштеници се договорише да је лазара убију, јер многи од јудеја долажаху због њега и вјеловаху у Исуса. С јутра дан многи народ који беше дошо на празник, чувши да Исус долази јерусалим, УЗЕ ГРАНЕ ОТ ПАУНИ ИЗИДЕМУ СРЕТАНЕ И КЛИЦАХУ ПОСАНА БЛАГО СЛОВЕМ КОЙ ДОЛАЗИ У ИМЕ ГОСПОДНЕ САР ИЗРАИЛЕ А ИСУС НАША ОПШИ МАГАРА УСЕДЕ НА НЕГА КАО СТЕ ПИСАНО nebojsec kjære sionova evo tsar tvoj dovisi sve decine magr tu a vi ovo ne razume se iskrova učenici njegovi nego kada se proslavi isus on da se svetiše dobiše za njega pisano I da mu ovo učiniše, a svjedočaše narod koji biješe s njim, Kada Lazara pozva iz groba i podiže ga iz mrtvih, Zbog toga mu i izidje narodu sretanje јер чудо је он учинио ово знаменје. Сладни Бојот Слова и Сладна Семе. Иоца и Сина и Ponekad, braći i sestre, sve češće zaboravljamo na neke činjenice i zaboravljavši na njih ulažemo trud od koga malo vajde imamo. Prvo Naravno, ograničivši se ipak na ovaj uži prostor, na ovaj dom Boži na novu dvoranu svečanu, mislimo nam ovaj ambijent, vrlo često idemo na neke velike i visoke teme, nudimo neke velike i visoke i skupocene stvari, pozivamo na veliko, na uzvišeno, a zanemarujemo i nekako u toj zanesenosti velikim, visokim i svetim, zanemarujemo one koji su tu, koji su gladni, žedni, promrzli, prevareni ne jednom nego bezbroj puta, Otrovani ne jednim otrovom, nego raznim otrovima, probadani ne jednim bodežom, nego čitavim arsenalom i hladnog i vatrenog oružja. I onda u toj zanesenosti velikim i svetim, vječnim, neuništivim, neprovaznim, Upadamo mu jednu opasnu zamku, a to je kad ne vidimo ljude zbog kojih je nebo sišlo na zemlju, zbog kojih je Bog postao čovjek. To posebno važi za pastire Božije. I veliko je iskušenje braće i sestre kad čovjek zagleda u lice gospodnje, kad se oduševitom veličanstvenom pojavom, veličanstvenim događajem koji evo još uvijek traje, i u crkvi u punom i veličanstvenom sjaju, pa se zaboravi i zanese i zaboravi da obrati pažnju na one kojima je Bog takođe potreban, koji su takođe gladni i žerni pravde, istine, života i vječnosti, žerni blaženstvo. I onda govorimo o velikim stvarima Pozivamo na veliko što je svakako dobro i poželjno, ali zanemarujemo snage našeg naroda. Zanemarujemo ili nećemo da vidimo ili nećemo da priznamo nivo na kome se naš narod danas nalazi, hrišćanski rod. I onda za posledicu imamo, broći i sestre, nešto što nam nikako ne treba i što treba na sve moguće načine zaobići i prelazići. A to da i pored svih službi, pored svih praznika, pored svih, da kažemo, i dobronamjernih propovjedi, knjiga i svega onoga... Što jeste dio misije crkve Imamo jednu zabrinjavajuću situaciju Da nam narod još uvijek ne prepoznaje Boga I samim tim da se ne sjedinjuje sa njim Ima dobru motivaciju Ima i dobar korak, iskorak Dođe, pogleda Malo se obraduje i onda opet tuga, uninije, čamotinja strah, bojazan grijeh smrt i djavo kao da nema dovoljno jake svijesti kao da se nismo braće i sestre umrežili u tu svetu zajednicu koju crkom nazivamo a jedan od glavnih uzroka svemu tome jeste što se ne obrati pažnje na nivo svijesti našeg naroda. I kad malo bolje pogledamo, malo bolje zagledamo, malo pažljivije, uđemo u narod, braće i sestre. Onako ćuteći i sakrivši se, pomiješavši se sa narodom, ima šta da se vidi veliki vakum braće i sestre veliko ogromno neznanje ogroman teret grehovni ogromno sujevjerje malo vjerje mnogo lažne vjere mnogo jeretičkog vjerovanja pri tome ponavljamo govorimo o narodu koji je tu oko crkve ko i pokušao se sjediniti sa Gospodom, a teško mu to ide. Naš pravoslavni narod vrlo teško. I kad se pogleda iz te perspektive, kad se koz narod prođe ćuteći, ne govoreći, nego народ, narod, ima čovjek šta da čuje, ima šta da vidi. Veliki grijeh evo i telefonin zvoni za vrijeme svete liturgije a kad telefon i zvone možemo samo da prepostavimo, ni izblize da vidimo, jer to se ne da ni vidjeti šta se dešava u umu i u mislima kad telefon zvone, šta sve zvoni i ko sve ne viče i ne zviždi u umu, u mislima i ko sve ne gospodari srce. Tako da i ova zvonjiva telefona, da je čujemo braće i sestre prije svega oni koji bi htjeli nešto da kažu gospodu slušaj pope slušaš li ti da ovdje telefoni i zvone pazi šta pričaš pazi šta govoriš zavud govoriš ako telefon zvoni, budi siguran da ne samo što te ne sluša nego te bukvalno i ne vidi Gledate, ali ne vidi, jer razni filmovi, razne slike stoje ispred uma i blokiraju fizičku percepciju, blokiraju čula, prosta čula sluha i vida. Kako kaže Duk Sveti, imaju oči, a ne vide, imaju uši, a ne čuju, imaju usta, jezik i glas a ne govor a zašto zato što se kvanjamo braću i sestre i drugima pravimo ih i kvanjamo im se pa od njih primamo i karakteristike velika da svađeno su našem narodu braći i sestre i vrlo često postaje potpuno smeješno i tragi komično kad se govori o velikim praznicima o cvijeti, o vaskrsenju Lazareva, o vaskrsenju gospodnjem, o blagovijestima, o božiću, o bogojavljenju, govorimo, radujemo se, pozivamo, a narod to ne interesuje. On je došao u crkvu zbog nekih drugih stvari. Nisam ja došao ...da mi govoriš o prazniku. Imate vrlo često situaciju gdje se narod buni ako je služba dugačka. Imate situacije gdje je svešteniku nedozvoljeno da govori, da se obrata, da kaže nešto o vaskrsenju... ...nego kao u vrijeme velikih gonjenja crkve, velikih jeresa kad su zatvarali usta arhijerejima sveštenicima kad su ih ubijali i u tamnice gonili da ne bi narodu govorili, tako i danas braćo se s tim što se to ne radi brutalno bar ne danas, juče se radilo i sutra će se raditi ali danas ne ali opet se usta zatvaraju kako? tako što zatvoriš svoje uši A kad zatvoriš svoje uši, onda si zatvorio i usta onog koji govori. Kad zatvoriš svoj um, kad zatvoriš svoju pažnju, svoje osjećanje, svoju vonju, to je kao da si ga isključio iz zida. Pop, sveštenik, vladika otvara usta, ali ti ga ne čuješ i ne vidiš. E tako je, braće i sestre, i danas crkvi danas poziva zove ali narod braćo i sese kao da nije spreman nije spreman da čuje nije prepoznao nisi u crkvi ne razume šta gospod hoće od nas ne razume narod to je to je potpuno očigledno ne razume narod šta crkva nudi šta bog ko srcu daje I našta Bog poziva? Evo povedajte danas ovaj grad, ovu tužnu i jadnu scenu, stravičnu scenu ili kako bi to ovi mlađi naraštaj rekli, horror predstavu, horror scena, bratvi i sest. Scena iz onih filmova strave i užas. Sam Bog, evo ga danas Ovdje u crkvi, onda u Jerusalim ušao i evo ga u crkvi do dana današnjeg braća i sestra. Vidjeli mi to ili ne, vjerovali ili ne, evo ga u crkvi onaj koji je danas ušao u sveti grad Jerusalim. Sin Boži i Bog, svim što je danas ovdje kao vaskrsao, kao vaznesen i duhom svetim prisutan, Tako ćemo reći i nikako drugačije. Da ne koristimo prazne riječi i da kažemo nešto što jeste, što je istina i ako istina ne treba tu mnogo riječi. Bog je živ, u crkvi je prisutan. Evo ga i danas i to svedoči i ovaj praznik koji nas sabra baš ovdje u crkvu. Zašto nismo otišli u Jerusaliju? Ovdje smo, braćo i sestri, jer je Bog ovdje. Onaj koji je onda ušao u Jerusalim, evo ga danas ovdje. Nema potrebe da se ide u Jerusalim. Ko može, ko želi, ko ima novca, neka pođe i dobro je da se pokloni. Ali Bog je ovdje. Ima danas u Jerusalimu. Znate koliko naroda, koliko stanovnika u Jerusalimu. I znate šta rada? Gube dušu. Danas na cvijeti sva šta se radi po Jerusalimu. Samo malo stado pravoslavnih, a pravoslavnih je najmanje u Jerusalimu, broći se, sve ostalo gazi svetim gradom, potpuno ignorišujući gospoda. Potpuno se svjetski živi, u punom smisku te riječi, u Jerusalimu. Samo malo stado pravoslavnih tamo poštuje gospoda i prepoznaje ga. I danas ga slavi na takav način. Inače, grad Sad kad bismo mogli da se U magnovenom trenu preselimo tamo Vidjeli biste potpuno živ grad Posao, radnje, novime, kafane Jurnjava Trgovine se otvaraju I to baš u samom Jerusalemu A ovdje, braći i sestre Evo ga, Bog Ovdje u Budvi I u svakom gradu Gde se danas služi sveta liturgije. Evo ga Ne na magarcu. Evo ga na hjerubimskim krilima nošen i ovdje na svetom prestovu položen. Položen i raspoložen da se daje, braće i sestre. Ne samo da ga pozdravljamo i grančicama da mašemo i haljine da prostiremo ispred njega. Nego Da otvorimo usta svoje, braće i sestre. Ne vrata grada, ne vrata hrama, nego usta naša da otvorimo um naš, da otvorimo volje i srce, da otvorimo da nam Bog uđe u dušu, da nam Bog uđe u srce, braće i sestre. To je ono što nudi pravoslavna crkva, to je ono što Bog nudi kroz nju. A pogledajmo danas, pogledajmo tu užasnu scenu, ovo nas malo što se ovdje sabralo, to kakvi smo, Bog zna, ali dobro je da se sabiramo, ima tu nade, ima žara, nema vatre, ali ima žara, a može i vatra da se razgori, da će Bogi da se razgori. A pogledajte drugi narod, strašna i užasna scena, braći i sestni. Бог došao u grad. Evo ga i danas, evoga gotovo svakog dana ne izvazi iz Budve. Ne izvazi, braćo i sestre. Budve je grad Gospodni, jer тамо gdje je Bog, tu je grad njegov. Sveti grad, jer ima pravoslavnu crkvu, ima liturgiju u Svetoj Božanskoj. A to je grad Bozhi. Tamo je Bog, се народ narod sabira. Tamo se narod njime pričešćuje. I pogledajmo, braći i sestre, kako malo ljudi, kako malo ljudi danas dočekuje gospoda svog jedinog spasitelja. Jedinog ko može da vam pomogne, braći i sestre. Jedinog ko može da riješi naše probleme. I onaj naš najvažniji problem, na žalost, to više i nije naš najvažniji problem. I tu je... Žarište, braće i sestre, naše bolesti. A u čemu? U tome što smrt više ne predstavlja problem. Ne zato što smo poznali vaskrsenje i vaskrsitelje, nego zato što smo otupili, braće i sestre. Pa i krava se više boji klanice nego čovek smrti danas. Potpuno mu je oteta ta neophodna i spasonosna da će umrijeti. Zaboravili smo šta je Bog rekao Adamu i Jevi kad ih je izagnao smrt umrijet ćeš. To smo zaboravili braći i sestri. Džavo nam je ukrao tu misel. Niko više ne razmišlja o smrti. A svi umiremo. Evo i mi smo ovdje I svi umiremo, braći i sest, koliko je ljudi umrlo oko nas, pa onda pozidamo blokovima na brzinu i jehtino zidove da nam se groblja ne vide. Da slučajno nekome ne padne na pamet da će umrijeti pa da ne počne da traži rešenje tog problema. A našao bi ga u Bogu, u Isusu Hristu, Sinu Božjem i u crkvi pravoslavnoj a to nekom nije u interesu, braća i sest. I zato se o smrti ne govori do te mjere da danas, ako kažeš nekome da će umrijeti, to se doživlja kao uvreda. Kao nepristojna razgovor i nepristojna tema. I najbliže je kad treba da sahranimo, brzo sve to zaboravljamo i potiskujemo. Što reče jedan od savremenih otaca, da je naš naraštaj izalovao u sebi jedno odbrambeno, braće i sestre, sredstvo. A to je jedna misa koja napada svako osjećanje na smrt i on je to onako duhovito nazvao taj element anti-smrtin. To je misa koja napada svako osjećanje na smrt. A kad čovek braće se zaboravi da će umrijeti, Njemu se život potpuno u temeljima hvati i nema nikog tužnijeg i nesrećnijeg od onoga ko ne razmišlja o smrti. I onda dolazimo, braći i sese, do toga da je gospod nama nevažan, da mi ne vidimo problemu smrti. Ja nemam problemu, ne interesuje me to, to nije moj problem, Te stoga, ni onaj koga je rješio, meni uopšte nije važan. Imaš li ti što? Da se ufiksamo, imaš li ti neku dobru kombinaciju, imaš neki neku ponudu za kvadionicu ili za neke druge svjetske, ovo svjetske, ovo vremene variante? Da zaradim, da uživam ovdje, da se raspadam, da crvi počnu grobni crvi, da me jedu još dok sam na nogama. Kako ta smrt prodre u živoga čovjeka, pa ga već grobni crv jede dok je na nogama, što se da vidjeti. Eto, braći i sestve, posvedica zaborava, teškog i opasnog zaborava da ćemo umrijeti. I zato nema ni radosti prilikom praznika, nema nas na nema nas u crkvi, ne poštujemo je, ne radujemo se praznicima. Ne mijenjamo živote, braći i sestre, u skladu sa spasnostnom voljom Gospodnjom. Imamo neki licemjeran odnos prema crkvi, neko glupiranje. Kakva je sve gluposti ne radimo, počeš od načina kreštenja, kako se za kreštenje spremamo, kako provodimo život, kakve su nam misli, žele, osjećanja, težnje, ambicije, sve glupost i sve bovest kako slave slavimo kako na liturgijama stojimo riječu kako živimo to ni na što ne liči a razlog je jer se ne sjećamo smrti broći i sest i ne sjećaju se nje nama je i Bog nepotreban lijepa je ikona cjelivamo je a to je ono cjelivanje onaj smok, znate Smok onaj svjetski duševni, to nema veze sa po božnošću. Ne celivaš vaskrstitelja, jer ti je nepotreban kao takav. Glumiš i prodaješ ga bezbole puta, kao što ga je Jude prodao, jer mu je nepotreban bio vaskrstitelj, potreban mu je bio izvor prihoda. U Bogu je video izvor prihoda. U crkvi vidimo izvor prihoda. Da nam se kjesa puni. Takav Boga izdaje I, ne, I njemu je i svaki cijeli ikone i izdajnički cijeli. Juda je jednom cijelivao, a neki od nas cijelivaju mnogo puta, braćo i sesto. I kad je pogibija njegova, onda bila takva, kakva li će tek biti pogibi onih koji ga posle toga izdaše i izdaju, evo, do dana današnjeg. Ne dao Bog nikome taj udil judi. Zato, brate i sestre, Lazareva, Subote i Cvijeti opet i opet pozivaju, pažnju privlačaj, slušaj čovječe, brate i sestro, umrijećeš, u to budi siguran, umrijećeš danas, jutra, preko jutra, ima da se raspadneš, ima lobanje da ti bude bez očiju, nos je da ti spadne sa, sa, sa kostije lobanje kao što šminka spada. Sve, sva koža, sva ljepota s trepavicama, sve ima da spadne, crviće da pojedu, kosti, repraće da ti budu ogoljene, butne kosti, ruki, bit će od tebe skelet, teško je povjerovati, ali vjeruj da oći, i mnogo ljepši od tebe, i mnogo jačiji, i mnogo svetiji od tebe, su umrli, sveći su umrli, braći i sestri. Vasilij Ostroški umro, umro. Antoni je veliki, Petar Cetinski, umro. Tog i tog dana umro. Znači sveci umiru. Umrijećemo i mi, braći i sest. Ali sveci su se sjećali toga i prije nevoj što su umrli. Pa im se probudila želja interesovanje za onoga koji je riješio problem smrti. Riješio ga, evo i vaskrsenjem Lazarevim posvjedočio da ima tu vlast. Lazare, izađe napolje. I izađe mrtv 4 dana, braći i sestre. Nije to šale, nije to igra. Dobro u redu gledamo televizije, čitamo šta u redu, ajde može. Ali evo na televiziji, evo uživo. Ustao iz mrtvih, podigao ga. Uzmimo da su bile kamere, MBC, CNN i sve moguće televizije ovoga svijeta. Gledamo uživo Vitanija, ustade iz mrtvi. Spektakl, četiri dana mrtva. Povezan, uvijen. I posle toga, braći i sestri, evo ga danas zatrpezom sa gospodom, supe ispred njega. I evo ispred njega, braći i sestri. Ne leži na intenzivnoj klinici. Znate, nije na infuzijama. Ne oporavlja se od četvorodnevnog prebivanja u grobu i još i počeo da se raspada braću i sestri. Jer zašto četvrti dan? Jer četvrtog dana se tijelo počinje raspadati. Gospod ga je pozvao braću i sestri. Močno ga je pozvao Bogu. Kao čovjek poziva mrtvoga u ovaju i odmah za trpezu, braco i sest. Evo danas, vidimo Judei, Bog, Bogo čovjek Isus Hrisos, u kući, kod vazara Marta, sprema, opet je vrijedna, mada ovog puta ništa ne prebacuje Mariji. Jer je naučila lekciju. A Marija po njenom običaju, njenim sozrcateljnim umom, sagledava Gospoda, čuti i dok su za trpezom, i prema ga za pogrebu. Velika Marija, simbol velikog mističnog sazrcanja. Sestra Lazareva poliva mirom tijelu gospodnje i kosom glave otire noge. Nije to ona bludnica, to je druga žena. Nemojte to da mišljati. Isto kosom glave otirala. Evo, braći i sestri, nas gospod danas poziva ljudi Obratite pažnju evo ga mrtve iz grobe. Obratite pažnju. I to, to braće i sestre, treba da nas pomjeri iz temelja. Ne smijemo da budemo mrtvi na to. Ne smijemo ovako da pređemo preko toga. Opasno je preći. Jer Lazareva subota je rampa, braće i sestre. Rampa strasne sedmice. To je, da kažemo, svevrsna carina. Tu se vrši pretresa ko se nađe da je ravnodušan na Vazarevu subotu to je Duh Sveti premudro postavio da je ravnodušan na Vazarevu subotu on ne može braći i sestre da uđe u strasnu sedmicu ne može može kao Jerusalimljan i danas da sjedne u nekom lokalu i da ispija kapućino dok gospod bude provazio pored njega sa krstom i da čitajući novine gledajući Internet, na svom telefonu da obrati pažnju onako malo da pogleda Boga u tijelu koji prolazi tu pored njegove strovice, pored pašte te, te kafane gde on ispija jutarnju kafu. E tako ćemo, braće i sesto, doživjeti strastnu sedmicu ako nas Lazarevo Vaskrsenje ne probudi i ne podstakne na, svešteno, na sveštenu pažnju Jer Bog je podigao lazara, može i nas da podigne, braćo i sestri. I podići će nas. Ali je mnogo važno da se prije tog podizanja podignemo umom i srcem. Kao što danas stojite ovdje i slava Bogu da stojite. To je već znak vašeg duhovnog vaskrsenja. Vi ste, braćo i sestri, već vaskrsli u svetoj tajni krštenju. To je prvo podizanje duše. Zato i bljavamo danas sa tobom se sa pogrebog Hriste, u, u, sa, sa tobom u smrt, sa tobom i u staje. Ovo naše stajanje ovdje, braći i sestre, to je stajanje u Gospodu. Nas, blagodat, Božija, držite, stojimo ovdje. I samo budimo uporni, istreni, vrijedni i moći ćemo mi da stojimo ne sad, ne dva, ni 3, ni dvanest, ni petnaest, stajat ćemo, broći i sestre, bez kraja i konca na vječnoj liturgiji. Bez tasidija, bez stolica, bez štapova i proteza, stojat ćemo smjerno, puni blagodati Božje i tako vječno, broći i sestre, bez kraja, bez smrti, bez bola, uzdaka, duge i bolesti jer to nam daje sveta liturgija, to nam daje sveta crkva, ali traži pažnju, braći i sestri, traži pažnju, traži vjeru, traži poslušanje, traži bogodarnost gospodu. I evo nas ovdje, u crkvi Božjoj, stojimo pred predstavom Božijim, stojimo pred samim gospodom. I danas, braći i sestre, gospod ulazi, ušao je ovim malim vhodom sa svetim evanđeljem i velikim vhodom koji tek predstoji kad predloženi darovi uđu u sveti oltar. Sam gospod je braći i sestra ušao praćen mnoštvom nebeskih sila, ali praćeni i našim prisutstvom i našom pažnjom. Kad vidite sve što nekad da uvazi sa svetim darovim, sa predloženim darovim u oltar, znajte da sam gospod uvazi I sa pažnjom, braći i seste, pratite, strašni su to trenuci. Gospod ulazi, svi ti događaju se i ovdje dešavaju na svetoj liturgiji, na tajanstvenu način. I ono što je najvažnije za sve nas, jeste da se i nama daju kroz svetu tajnu pričašće. Vas krasli Bog, onaj koga danas Jerusalim dočekuje, evo ga i na tvoja vrata, evo ga i pred tobom, pred tvojim umom, pred tvojim srcem, pred tvojim imenom u koje si kršten. Zašto izgovaramo ime? Zato što smo to ime dobijeli na svetom krštenju i uokvirili se u ime svete trojice. Krštava si slugljavi sluštinja Božja ta i ta u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I to ime, braći i sestri, je simbol naše pripadnosti Bogu. Zato ga ispovjedamo pred sveto pričešće. Ne zato što sam ja taj i taj, nego sam to ime dobio na kad sam se sjedinio sa svetom trojicom, sa Bogom u svetom krštenu. I primamo ga, braći i sestre, jer mi, pravoslavni hrišćani, ne idemo do Boga, ne idemo do pred kraja i nema kraja našem hođenju. Idemo, braći i sestre, u potpunu zajednicu sa gospodom a ona se ostvaruje kroz sveto to pričašće. Uzmi, jedi i pi. Nahrani na Najedi se, napij se. Zdravlja, sile, snage i svetosti. Bog je u tebi i to je, braći i sestre, vječna radost. Nama ništa više ne treba, vjerujte. Sve će Gospoda nam dodaći. Nego danas je problem što mora da nam oduzme mnogo toga da bismo smo mi shvatili što On nama daje. Zato Bog je popušta bovesti, krize, da bi shvatili šta nam daje. Ne možeš sve to pričašće držati tamo u špajsu sa drugim namirnicama. Sve to pričašće svetinje nad svetinjama, braći ses. to je hleb tvoj nasušni. Ne možeš to da brkaš sa drugim stvarima. Ne možeš krv Božju da miješaš sa drugim napitcima. To je krv Božija, to je tijelo Božije. To moramo da, da, da naučim, da shvatim, braći se, da vam se otkrije, ali da bi se otkrije u potrebne pažnje. Ne može se to otkriti onome ko dolazi jednom na liturgiju. I to kako dolazi. Ili dolazi kad ova noć, kad upadne napame, ne na liturgiju, nego tako popodne, predveče, na 10 minuta, na 15 minuta, na 2 sekunde. Ne može to Bog tako da ti da. Moraš biti tu, moraš biti redovan. Moraš biti disciplinovan da bi se obnovio svježi polo to u današnje vrijeme. Ako hoćemo, braći i sestre, budimo u crkvi, stojimo u njoj i postepeno će nam se umo trijezniti i imat ćemo šta da vidimo. Neki od vas su ovdje, a ako ne od vas su ovdje, onda ovi što su na freskama. Znate što su oni gledali zvrimen sve te liturgije? Kosa im se na glavi dizala, žmarci kroz kosti provazili kad su gledali čega su se oni udostojili šta je Bog uradio za čovek uključujući ovo čudesno jahanje na magarac to su velike stvari zbog koga? pa zbog tebe zbog mene? pa da zbog tebe, baš zbog tebe zašto na krstu? pa zbog tebe je li moguće? jest zašto? pa zbog ljubavi u grobu je li moguće? Jest iz groba jeste iz groba ustao iz mrtvih i ne staj tu ide još malo dalje i pogledaj će se vaznosi na nebesa je li moguće? jeste i doći će opet evo i danas na svetoj liturgiji pa doći će drugi put da, slu, da sudi živima i mrtvima tako braći i sestre naše provođenje vremena u liturgiji jeste priprema za strašni sud Za smrt i za strašni sud. Nemojmo crkve da tražimo uspješan život ovdje. Tražimo, braćo i seste, pripremu za smrt i za strašni sud. To je mnogo pametnije, mnogo ispogativije, mnogo mudrije. Je teško nama ako se ne spremimo za smrt kako treba i za sveto i strašno opšte vaskrsenje, koje potvrđuje Lazarevo vaskrsenje, da će do njega doći. Neka bi dao Gospod i danas i sjutri u vjekove vjekova svima nama to obiđanje duhovno njega u crkvi, njega u tajnama, njegu u svetom pričešću. Neka bi nam dao snage da izdržimo do kraja, da ga ne izdamo, da ga ne prodamo, da ne apustimo našu svetu prađedovsku i svetu otečku apostolsku vjeru, ni po koju cijenu i ni za koje novce, braće i sestre nipošto, to je uludilo to je potpuno uludilo, izdati vjero zbog bilo čega, uludilo i smrt nego da izdržimo do kraja Bog je sa nama Bog je postradao i mi da postradamo Bog je umrao i mi da umremo Bog je vas krsao i mi da vas krsnemo i sestre i da ga svavimo i sada i uvijek i u vjekove векова. Амин.